Molt bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Són les 12 i 5 minuts del matí d'aquest dimarts 25 de setembre, el dia després de la Mercè, la festa grossa de la ciutat Condal, la festa grossa de Barcelona. I estem aquí en directe a l'estudi de Ràdio Martorell, a la sintonia del 91.2 de la freqüència modulada, i estarem a i companyia fins a dos quarts de dues. En una setmana que eh, ha estat intensa, políticament parlant, ja que eh, la setmana passada el president Artur Mas se'n va anar cap a la Moncloa a parlar del pacte fiscal. Eh, el president Mas estava agafant a l'AVE a Lleida i des de la Moncloa ja se sentia «No, no, no, no, no, usted, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Perquè el senyor Rajoy ja tenia en de que això no rotllaria. veu el senyor Rajoy i la major part de la gent d'aquest país. Fins i tot el nostre analista polític, el senyor Josep Braut, Bon dia, senyor Braut. Hola, molt bon dia. Com estem? Vostè també ja veia que això no rotllaria. Sí, ja ho veia. Efectivament, vaig agafar una bola de vidre, no en tinc cap, en qual vaig anar amb manifestament a l'opècic. Li vaig fregar una mica la closca ah, forestada. que ho feia amb, amb ulls de vidre. Ull de eh, no vidre... descarto, no descarto, perquè tinc un que també és borni i algun dia li faré. Bé. Fin. Em permet que li faci una correcció o eh, una ampliació d'informació? I amplia la informació i corregeixi... No només han estat festes de la Mercè Barcelona, sinó que han estat festes a Santa Tecla, Tarragona, i el més important de tot ha estat la Fira del Porc i la Cervesa a Manlleu. Jo no m'he enterat d'això. Doncs... Se o sigui, malament. porc i cervesa, és a dir... És la, eh, són és... aquests dies, aquests dies, ara encara... És a dir, pernils... Estat... Eh... Pernils, sí, sí, és la festa anti-halal, bàsicament. Anti -halal. Mm, crec que el fet que... Que es pot man... halar, eh? El halal és... Ah. Uh, expliqui el que és el halal. halal és el concepte islàmic del menjar que és apte per un bon musulmà... Jo crec que a Manlleu hi hagi un 15% de vots de la plataforma per Catalunya, no hi té gaire a veure que facin aquesta festa tan manifestament tan musulmana. No soc tan mal pensat, esclar. No, però escolti'm, un bon pernilet, mm, o, dos o, tres, cervesa, o, o dos o tres, o dos o tres, o un eh, bon fouet, escolti, el xurisset... Aquí, quatre, el, el port dóna molt. És que d'aquí, del port s'aprofita tot. Eh, sí, sí, sí, de el el port del 3 domenius estan els sandaris. Pensa que d'aquí a 4 i ja és l'Octoberfest, eh, festa tradicional a Calella, per exemple, que mm -hmm. de que després els aliments van copiar a l'Octoberfest. Jo és la, una teoria que tinc. O que sigui, això... Primer va ser les festes de la cervesa, va seguir. Jo crec... No, primer va sí ser Mallorca, l'Octoberfest. De Mallorca, els mallorquins van reconquerir el Principat, van anar a Calella, per això en aquella zona encara hi ha algun poble de l'Empordà que té l'article salat, que ve de Mallorca, i després aquests van... Com que tenia aquest nom que sonava també que era Oktoberfest els nens van dir, hòstia, si s'assembla no es t'hi I ho van copiar. I per què no van posar Beerfest? perquè no és no cervesa, és cervesa és Frankfurt i, i sobretot Cambreria és que tu. Jo jo és que sí, Angela Merkel en deu 12 gerres en cada mà. No, jo no sé parlar només d'Angela. O si sigui, jo no penso un jo com penso en Oktoberfest i vecs al Cambreria, jo no visualizo l'Angela Merkel, Estem parlant d'aquesta típica dona que guapa, exuberant tot ella. No, Angela Merkel no és una dona exuberant, sisplausanya. Ah, no, no, no, és que jo immediatament em si penso un oftalmòleg i que no no no, no, no no, no dir que sigui exuberant l'Àngela ang Merkel, però jo me l imagino sis aquell en tal i amb les trenes i Escolta, sí, vostè, vostè, vostè m'està vostè aquí m'ha dit un mite, eh? el mite eròtic de la cambrera d'Octoberfest, aquí, amb una jarra de 4 litres de cervesa eh, i servint best... un fracol sí, sí, de 4 sí, quilos. Sí, sí, sí. Un, un últim apunt, eh, la setmana que ve, festes artesas de segre. Festes artesas de segre? O sigui, si vostè no tenia ja prou cervesa i prou carn de porc, doncs encara més i a més a més vinatge d'aquest, vull dir... El vinatxo ja no el toco, jo. Millor que no el toqui, perquè... Jo toco només cervesa. Vostè li agrada el mosquatell? No, no, no toca vinatge, és un licor de vi I no és exactament el vinatge, és una cosa més la no, no, no no toca jo. No, es pensa que som col·lado al Quálex, no, que No, no, jo vostè que està dient. No, ah, no, a, va... a de... més està recomanant festes, que vega, ah, sembla molt sí, bé, són bé. festes que vostès les poden trobar tranquil·lament en qualsevol Chatchechuchel. Exacte. Ah. Exacte, la mena és xarxa social eh, Veniu al meu poble que sí. ensembla sí. encara més que al poble del costat. Sí, festorro. Home, as cap a casa són festes també a Ostafrancs. Ah. Ah, està mouve. Sí, sí, sí. Molt bé. I eh, si fan una festa Hoste Franks també surt la Nuria Feliu, pregunto. Evidentment. Sí, és un mite que no es sí, pot escapar no, no, no, no, de, es pot de sortir quan sou a, festa. És a més, la, la festa és més les festes de Mercè són el preludi són els teloners de la festa major d'Ostafrancs pensi que eh, la Núria Feliu té la seva pròpia geganta que va ser sí. desfilant per les festes de Mercè que qui li va regalar el germà no? Em sembla que li va regalar. se m'escapa molt però jo recordo haver estat a la, a la festa de presentació i bateig civil d'una estàtua de la, del gegant de la Núria Feliu Déu-n'hi-do Déu bueno, jo vaig impagable. estar impagable. el dia que vam posar la placa allà a la casa on va néixer amb un mite del musijol, que era el senyor Pierrot. Però estem parlant el senyor Pierrot de, de, de quants anys? No saps, home, és que fa molts anys que li van posar la placa, eh? Sí, sí, eh? però Pierrot, a veure... Vull dir... Pierrot, em sembla que encara actua, eh, de tant en tant. Està a Madrid i via tal. Eh? Perquè, via Ouija, perquè et home deu tindre anys, com a mínim. No, bueno, home. sí, ja té una edat, mm. vaja. Ja té una edat com per anar cantant Soy Pierrot, Soy Pierrot. <laughs> I, en fi, bé, bueno, de totes maneres, el senyor Pierrot va ser un mite del Barcelona de Noche, un un cabaret que va ser dels pioners amb el que seria l'espectacle gai, mm, per atendre'ns. Mm -hmm. eh? Va ser un pioner, a l'home, i després, eh, en fi, la vida va portar per on ho va portar. I després va posar a moda això de sortir de l'armari. Sí, sí, sí, però ell ja feia molt temps que havia sortit de l'armari i tal, i el Barcelona Noche feien bons espectacles, que era un local que estava al carrer de que va desaparèixer. Com van començar a entrar... Brrr, Sí, sí, sí. i tot allò Clar, jo he conegut el carrer Estàpies, diguem actual que, que es caracteritza per una església evangèlica filipina que està molt bé i un bar de Hevis, un altre de Guiris d'aquests com molt de disseny i molt de chillout i tot això sí, i després hi ha la redacció del Punt el nou ah, sí, sí, o està punt, allà la... sí, sí. just amb una vinguda que és on es posen a resar els, els musulmans està molt bé, perquè és una, és una combinació de coses. Està, sí, està sí, sí, sí. És, és eh, multicultural. Exacte. Queda dir... molt bé, això, multicultural. Totalment. Vostè també això li dona una subvenció. Avui en dia no, perquè hi ha retallades. Però fa uns anys, <laughs> escolta, munta vostè aquí un fòrum allà a casa seva, pim-pam, a Badalona, pimpam. Home, a mi eh, em van explicar un senyor que vostè coneix, que és el senyor Fidalgo, i després quan Hombre, triguem, ja parlarem amb ell, mític, que, sí, sí, sí, sí. que quan era estudiant va demanar una subvenció d'Ajuntament de Barcelona per eh, fer una associació per testar patates braves i els hi van donar pasta. Jo recordo quan va fer el seu concurs de menjadors de patates braves, que era a veure qui menjava més, tapa, més racions de tapas braves, només acompanyat d'una gerrassa, resa. tot i que jo en el senyor Fidalgo, època, jo eh? del senyor Fidalgo puc destacar que la seva gran tasca docent quan va fer el curs de doblador de pel·lícules porno i va intentar, sense èxit, incomprensiblement sense èxit, que la universitat reconegués el curs com a crèdit de lliure elecció. Això no de dobladors té. de pel·lícules porno no ho sabia, però en tal cas és, un, és una bona dada al currículum del senyor Fidalgo. És una de les moltíssimes dades, per no maratons de cinema cutre i caspós... Bueno, això ja és una cosa que ens hem intentat educar mm -hmm. i que no... No hem acabat de reixir. Eh? No hem acabat de reixir. A veure, quan diu que Pepito Piscina és una de les millors pel·lícules del cinema espanyol... Bé, deixem-ho estar. Deixem estar, perquè té farem seu un seu món particular. Faré un silenci, silenci atornador, amb sí. el seu permís guardaré un silenci de... atornador. A, a, més, a més, és un home que va confessar cada veure aquestes pel·lícules no demagat de la seva dona per esperar que la seva senyora dormi per poder-les veure perquè, clar, la seva senyora diu posem alguna més... Hm? Sí, sí, sí, sí, jo m'entenc. En fi, en fin. eh, doncs el senyor Fidalgo precisament serà un dels col·laboradors que tindrem en aquest programa juntament amb la resta d'equip que estarà treballant en el control del senyor el senyor Jordi Acosta tindrem el senyor Manuel Pinyola a la redacció la coordinació la farà el grup. Uh, després tindrem el senyor Jaume Cap de Vilacap, que ens parlarà, doncs, com sempre, d'aquestes coses de l'humor gràfic, d'exposicions, de Ninotaires. Uh, tindrem el professor Braut, perquè el senyor Josep Braut, quan arriba a la seva hora, es comparteix amb el professor Braut. És més, volen que surti fora i fem la connexió com a la temporada anterior? No, perquè si, si passa com a segure cosa amb el telèfon, també és tonteria, que bo que li digui. Sí, però a veure, pensi que jo avui, eh, bé, una informació molt útil als nostres associacions, jo avui he arribat gairebé puntual, o sigui, he arribat eh, gairebé a l'hora, però amb un problema gravíssim, i és que he aparcat d'una forma lleugerament incorrecta. O sí, sigui, està molt bé vostè, em eh, vagi donant pistes. És, és que voldré fer una crida al regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Martorell. si us plau no siguem estrictes a de vigilar com a parquen els vehicles. Sobtot si és un vehicle marca Seat de color negre que està com aquell que diu gairebé toca. No més falta, no més falta ja que he la matrícula. No dirà la matrícula, no bueno. foscas calthom, em viesa multa a casa, no? Però jo li dic, si us plau, no siguem tan no ens passem allò de puristes, no, no vulguem fer complir excessivament la lleis. No, no la llei és, és per flac... tothom. La llei és per tothom, perdoni que l'hi digui. Sí, sí, però... La llei és per tothom, escolti'm. Però de vegades cal ser una mica generós, una mica de vista grossa, una mica de... No passem-nos d'estrictes. I... I total, què és la feina recaptatori? Total, deixem-ho, sisplau. Deixem-ho aquí, deixem-ho estar aquí, deixem estar aquí eh... perquè, clar, a més que fa malifetes, les diu per antena. És que jo no l'entenc, vostè. No, és malifeta, vostè. no és una malifeta. Jo no l' Mols, quina època, quin època cada la sinceritat em diuen xuleja no? jo ho deia el llisto la setmana passada, no? Sí, Listo és, és un inful, no? Don't no? no? sí. sí, sí, però era, mire, estan ja trucant per Tabefun, per ah, pregunta, per pregunta a el número de la matrícula. O sigui, no? jo jo quan he vist que Mossos, collo, no veis què passa els mosos, me cullo Ja, ja, ja, ja, És que és una furgoneta antiga ja, si ara mica supera el, el programa de per saber què ha passat amb el seu cotxe? No, Cosa, que el... Maca, eh? Cosa que també és maca. <ríe> no, no, perdó, estaré fent l'altra de <ríe> la finestra. Doncs també els hi deia que doncs, el professor Brau farà la seva secció, que és la notícia de la setmana, i eh, qui no tindrem aquesta setmana serà amb el senyor Monegal, perquè ja va dir que no podia estar. Jo tinc una teoria pròpia, que és la... Eh, que era la la Mercè. Llavors, el senyor Monegal aprofita aquestes festes per sortir de festa. Llavors, mm -hmm. demà. Mm, els accessos de la festa li pesen. I llavors ell, ja corant, sense salut, diu, no hi seré. És que no és que ha tingut una edat, és que ja en té dues. Dues. Ja, està prou ja de la tercera. L'home bueno, no està en condicions de fer segons quins excessos. Jo ho entenc, ah, va, no. jo ho entenc però... Clar. En fi, eh, i després parlarem eh, amb un... Parlem d'un cas de literatura especial, la literatura eh, 2.0. Parlem amb un senyor que té un bloc que es diu Oveí de Dal, i que... Eh, va començar com un joc, fent una sèrie convidant a blocaires, a fer relats, etc etc. I al cap d'uns quants anys això ha culminat amb un llibre que es diu Històries Veïnals, obra col·lectiva, en la qual el senyor Braut té, un, té part d'un relat. Exacte. Sí, servidor sí, sí. també. Doncs parlarem amb el veí de dalt, que és el senyor Josep Melero. I tot això serà dintre d'una estona, perquè es deia que mmm, després de que el senyor Braut faci la seva secció uh -huh. I, de, uh, i abans que el senyor volia dir, abans que el senyor Brau faci la seva secció parlarem amb el, amb el, amb el veí de dalt i el senyor Brau a part de fer la seva secció és el senyor que presenta aquest programa juntament amb un servidor de vostès, Lluís Regasens Lavi posem full l'agulla.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 It's because you are the nearest thing to heaven that I've seen I'm on top of the world Looking down on creation And the only explanation I can find Is the love that I've found Ever since you've been around Yo. 12 i 17 minuts d'aquest dimarts 25 de setembre i avui sí que ja tenim el goig d'escoltar de, aquesta temporada per primera vegada eh, Aquella frase que ens omple d'optimisme Perquè la diu un senyor que és optimista en la vida És un senyor que genera bon rotllo És el senyor Jaume Cap de Vila cap, Bon dia senyor Cap i bon sol Bon dia i bon sol, com anem? com anem? Bé, bé, bé, feia temps que no sentíem aquesta frase Bé, bueno, però això de les vacances és això que, que té Que es desconnecta i després costa molt tornar a connectar però jo deia que vostè és una persona de bon rotllo i genera aquest bon rotllo que eh, el fa com contagiós. Va, me n'alegro, me n'alegro, molt perquè eh, mira que en aquest món que estem se salta una miqueta de bon rotllo, eh, per, per tirar endavant. Sí, sí, sí, perquè, escolti, acabem sempre plorant. Hi ha sí, sí, vegades que no pots per... no, no anar ni a sopars ni a dinars perquè ah, tothom sí, acaba plorant. Eh? Sí, sí, sí. Bueno, però bé, també és perquè ens consolem els uns als altres i això també és sempre una mica de confort, una mica de uns aixutxons, així, mm. uns coperts. això sempre va bé a l'esquena, no? Sí, i també diuen els castellans mal de mucho consuelo de tontes. <laughs> Bà, ah, bé, sí. Això mira, a mi no em posa, però fa això de muchos i de... Sí. alegria encara més de productes. Sí, sí, fem, fem una orgia. <laughs> som com ja. sí, ah, sí, a ensenyar? Sí, sí, hi bé. Està el senyor Josep Braut, eh, que entre sí. així sense presentar-se, ja. Hola, no, molt no, bon dia. Sí, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, com, com cert, eh? Jo prefereixo la, la paraula espontànic, és com més, més amable. Espontani. Sí, però m'ha perdut m'ha perdut el bon costum, perquè la setmana passada, quan va debutar de copresentador, cada vegada que entrava deia, hola, bon dia, sóc Josep Braut, i no vam fer les preguntes per tins. Ara ja entra a sac, la confiança fa fàstic. Sí. Bueno, això suposo que és en mi, perquè d'aquesta no, manera de confiança, però amb, amb, amb la gent normal doncs, suposo que es va continuar... <susur>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 hi ha moltes coses perquè, clar, de fer l'última vegada que, que vam parlar, mm -hmm. però suposo que el hem de tocar una miqueta en aquesta secció de, de, del minots i de la caricatura i d'aquests dibuixets, mm -hmm. em sembla que el tema d'actualitat que s'escau és parlar d'aquestes aquest, últimes eh, polèmiques que hi ha hagut també per culpa d'això de les caricatures de Mahoma que han donat a publicar en el Charlie Hebdo arran d'aquesta pel·lícula que es deia que s'enfont de la peta i que, que ha muntat un cristo descomunal a els països del món. Suposo que que és un tema que no sé si interessa molt o poc, però si parlem de ninots, ninotets i ninotaires, Home. ens hauríem de tocar-ho una, una miqueta. Penso que la portada que vam fer és preciosa, fent al·lusió a la pel·lícula Intocables. Sí. Mm. Sí. Eh, sí, jo sí, penso sí. que és preciosa i que en cap moment és ofensiva. I també crec que hi ha molta gent que es deixa portar doncs, per, per líders, perquè estic segur que molts, molts d'aquests extremistes que volen matar amb el director del Charlie Edmonds Eh, ni tant se'ls han vist la pel·lícula ni tant no, no. se'ls han llegit a, a la revista aquest, aquest és el problema no? de, de l'extremisme que, que el que vol és el control de, de les masses eh, sense eh, potenciar cap mena de, de judici crític, no? al contrari és a dir, molta tota aquesta gent que està indignada, doncs està indignada. perquè no els han dit, escolti'm, vostè ja ara el que toca fer és indignar-se i si sí, senyora, sí, sí. a les mesos ordenes m'indigno i vaig a un parell d'embaixades no? això és, és normal mm -hmm. és veritat doncs, que la, la la, la, la portada de Charlie Hebdo que no dibuixa Mahoma, sinó que Mahoma sí que apareix dibuixat a l'interior en alguna de les vignetes mm -hmm. de, de, de, de la revista. Jo, jo aquest cap de setmana he estat a França amb una mena de trobada internacional de ninotais, d'aquestes que es fan mm -hmm. eh, tot sovint, i, i la veritat és que el tema estrella era aquest i fins i tot teníem, clar, tenir tots els ninotais reunits la, la setmana que surt aquesta revista, teníem allà protecció policial i tot per part. Per, no per re, no per re, però com que som gent així al minutaire, doncs això és eh? sí. un tema. Home, de fet, que... el, di el director del Charlie Bond, sembla que porta protecció fi... sí, sí, no, el, el i, i policial des de no, fa la... temps i, la I que l'han condenat ells. a mort, a més, vull dir... Sí, sí els van cremar la redacció, ja preu el seu cap, és a dir, és, una, és tot una gran bestiesa i que, que, clar, ells el que fan és el que han de fer, jo també penso, evidentment, eh, la meva postura és de defensar-los i també de reconèixer Eh, a aquest, aquests dibuixos, dibuixar Mahoma en la situació actual en doncs, tan revoltat com està el món islàmic, és veritat que és una provocació, i això respecto tothom que diu, escolti, que aquesta gent no fan, és una provocació, sí senyor, és una provocació però la segona objecció és que precisament la feina de la premsa satírica és la de provocar per tant, eh, el que estava fent els dibuixants de Jarletto, quan fan acudits sobre Mahoma, eh, és fer les seves eines, Això és com si l'Islanda capítol es col·lega. O sigui, fer, fer la seva, fer la seva diríem, donar la, la seva opinió, amb la qual cosa, dius, com que hi ha llibertat d'expressió, penso que, en fi, cadascú pot ofendre certes coses. Sí, I llavors no oi, les llegeixes o no les mires. El problema és que aquí es barregen molts, molts factors, un d'ells és aquesta voluntat de, de... Hi ha una voluntat de confrontació eh, des dels dos bàndols, que el que vol és, és atillar aquesta confrontació. Per tant, és igual si hi havia caricatures com si no hi havia caricatures. Això està planificat de que hi hagi un, un, un sentiment de, de por d'Occident davant de l'Islam i de fanatisme davant de l'Islam contra Occident. Això està, està provocat perquè hi ha molta gent que li interessa aprofitar-se d'aquesta situació, aprofitar-se doncs, per això. drets com el de la llibertat d'expressió, aprofitar-se per eh, provocar aquesta mena de caos que ha de donar rèdits en altres camps econòmics ah, i, i, ara, de ara que diu això i... dels rèdits hi, hi ha un rèdit que a mi em va, em va sorprendre perquè eh, l'estament de la Iglesia Catòlica mm -hmm. diuen nosaltres també s'han posat i com que són pacífics i no amenacem de mort clar, doncs fan el que volen però mira, quan es posen amb l'islam ben bé que s'acoquinen i estan traient un rèdit a la Iglesia Catòlica això, això, Tothom té treu l'èdit de, de, de les seves coses però es desvia el debat en realitat el debat Sí que és un debat sobre la llibertat d'expressió, perquè, en el fons, uh, uh, Charlie Hector, és una revista satírica, que fa és complir la seva missió, que és uh, riure's de tot i de tothom, i incidir uh, mitjançant una eina, que és la sàtira, que es compon de la provocació i es compon mm. de l'iconoclàstia, uh, uh, complir la seva funció. Per tant, aquí no, no hi ha cap cosa estranya. Ara, tots aquests que diuen no, és que s'han passat, perquè Uh, hi ha la responsabilitat, és dir, que no cal tirar llenya al foc uh, en realitat jo, jo penso que estan equivocats perquè això no és tirar llenya al foc amb un foc que ja crema pel seu compte sinó que realment el que fan és defensar els, els nostres drets en, uh, el que passa que els defensen en una parcel·la molt petita i molt limitada, que és aquesta del, del, de la llibertat d'expressió que és el dret més controvertir, però clar, si comencem a retallar llibertat d'expressió, després doncs retallem el dret a l'educació, el dret a la igualtat, el dret a les dones, que ho començarem a retallar tot. Per tant, s'ha sí, sí, sí. de poder eh, publicar un dibuix de Mahoma en un país que no és eh, que, que és totalment laic, sí, sí, sí, Pras, sí, sí. només faltaria, mm -hmm. i, i no, no ha d'haver-hi cap mena de debat. El que, que també que els mitjans de comunicació s'hi han fregat les mans, no sé si coneixeu la la seqüència dels fets també és que ja el dia abans que sortís la portada de Charlie Hebdo ja, ja els van trucar a veure si ells pensaven fer alguna cosa de en aquest número. Sí, I que abans sí. que sortís el número ja tots els mitjans de França sí. a les televisions i tot estaven dit, bueno, i estaven dient i demà ve Charlie Hebdo que a sobre se n'ha empot de totes vegades. I avanes el que diran. No? Ja diran. Ah, és ja. Es crea una expectativa que amb els n'hi ha anat bé comercialment, és uh -huh. si, a dir, les vendes i tot, hi ha una publicitat sí, sí. de la resta. És a dir, que és un debat molt complicat que té molts factors que, que, que, que s'escapen Mm. El pel més important jo penso que en el fons Charlie està, està defensant eh, la seva parcel·la dels drets col·lectius d'Occident. No? Això és una llàstima i doncs, exemple, que Espanya, Espanya no hi ha collons de fer això. Mm -hmm. Primer perquè, per, perquè tampoc es el mateix suport social que es rep a França. A França mm -hmm. dels, mm -hmm. De les revistes d'humor tenen social... una altra tradició molt diferent que, que aquí. Sí, però aquí, no eh? només les la... sinó que realment els drets socials adquirits a França són una cosa eh, que tenen un, un, un recolzament social impressionant. En canvi, aquí, els drets socials, això, no ens importa tant com el futbol, per exemple. Mm -hmm. És a dir, que mm -hmm. retallin mm -hmm. les pensions, de tallarguin l'edat de jubilació, a França ho van, ho van, van, van intentar fer, el sac o sigui, sí, i van tirar right? enrere perquè la gent va sortir al carrer i van paralitzar. A França durant una setmana, és a dir, mm -hmm. eh, mm -hmm. els drets dels homes a França ho tenen com una miqueta més clar. En canvi, aquí, Bé, sí, ja és la gràcia, però tampoc tant. No? Per tant, si aquí sortís algun humorista que fotés alguna bestiesa sobre l'islam, no, no només ningú... No, potser la gent riuria, però ningú l'entendria, només se'l se se menjarien, no? És a dir, ningú li mm -hmm. donaria suport. En total, escolti, tampoc val la pena que ens hi... Que ens sí, hi sí. Digui, senyor, brazo. Jo és D que sobre això m'agradaria fer altres incisos. La primera és que, més que no tindre aquesta traïció satírica, hem perdut aquesta tradició satírica. La Ei, ben senyor. La vam sí. fins a la guerra, i, i no, no. a la guerra a part de morir molta gent, es va perdre això Tot un... es va perdre gens, han deixat perdre i no ens parava, sí senyor durant la transició va haver un intent de fer el, que si sí, la botifarra, que si sí, el papus sí, i tal sí. però la cosa es va tallar eh, la, la segona qüestió és eh, escoltant un, un català musulmà un, que és un doctor en, en fe islàmica un olema, eh, l'home li van preguntar sobre aquesta pel·lícula i tal i va dir, doncs a mi no m'ho fes, no ho fem qui vol, sinó qui pot, i jo m'he limitat a pregar per l'ànima d'aquestes persones perquè rebin la il·luminació. És a dir, ha fet un discurs totalment religiós, com és el que li pertoca a una persona mm -hmm. de fer, però sense tirar-li llenya al foc ni res. I per últim, hi ha una cosa que m'agradaria matisar. Vostè m'ha dit que ha estat a França reunit amb d'altres ninotaires eh, envoltats de vigilància policial. Estàs segur que era per protegir-los a vostès o era per protegir la població en general de vostès, de les no, no. perquè Jo en conec uns quants, que escolta, eh, jo un cordó policial posaria jo. És això, és això, és això. Eh? Realment la, la, la població de Marsella estava en alerta perquè hi havia, tot de, hi havia 40 dibuixants sueltos per allà i això eh, realment és un perill per qualsevol... Eh? tant més mal 40 dibuixants gàsimil eh, extremistes i tant i torxes. Eh, Mireu-ho -mi -mi -mi -mi d'una altra manera, a Marsella, que tenen la, la gran màfia marsellesa, es van a cuquinar. Exacte. Sí, sí, es vam a, collonir, a eh? això també, això és un, un gran punt, no? Eh? A cuquinar a, a la màfia marsellesa. Mm? doncs com deia el senyor, el senyor Braut és veritat, aquí s'ha perdut aquesta tradició democràtica també és veritat que França durant molts anys hi havia molta llibertat d'expressió i contínuament. hi, jo recordo el Harakiri per exemple dels anys 70 que era, eren coses que aquí eren impensables de publicar, el que estàvem sí, sí. fent mm. quan aquí es va fer una versió de Harakiri quan aquí es va fer el, el Benegra gran Patarroses, quan aquí va mm. fer sí, sí. Botifarra, per exemple mm. es van publicar coses, en aquell moment jo jo tinc revistes de certes, far, i ells van publicar coses d'aquell moment que avui dia no podrien publicar. És a dir, que molt internet, molt endavant i molta democràcia d'aquests de Madrid, que són a la boca de la democràcia, mm. però en realitat amb drets, amb drets eh, socials, amb drets d'aquest terrorisme del políticament correcte... Això, això és el que ens ha fet molt de mal. mal. Això és el que ens Perquè... ha fet molt de mal. O sigui, han tret allò tan català en d'enriure-se'n del mort i d'aquí vella. Llavors tu t'enrius del mort i tens tota l'associació de familiars que han perdut una persona que et fan una Ten rius dels forners i passa el mateix. Jo m'he trobat amb una cosa tan simple com una que que vaig fer que posaven aigua al vi i els bodeguers van trucar al diari amb el director dient que ells no ho feien això i que allò era una ofensa. I dius, bueno, si hem arribat a aquests extrems... Ah. Uh, això vol dir que sí que ho fa. És a dir, penso que és el que deia al moment, no, és a dir, no ho fem no qui, sí, qui, qui, qui vol, sinó que realment si ells poden aigua al veuen que fas un acudit sobre l'aigua al i be, diuen no, no, no, no fotem, no fotem, que això ens fotrà tot en l'aire. És a dir, Clar, si ells però... no fotessin aigua al vi i dirien, hòstia, i quina és aquest, no? I ja està, i tires endavant. Per tant, sí, sí, aquest, sí. aquest és el problema de la sàtira, que si tens l'ull és perquè amb aquest ull hi ha una llaganya immensa, no? Per tant, mm -hmm. uh, Uh, i, i es desvia sempre el debat i són les culpes amb l'humorista quan en realitat el que s'ha de fer és mirar cap on apunta la, la ironia la sàtira de l'humorista, perquè vol dir que allà hi ha alguna mena de problema, alguna cosa que no encaixa alguna cosa que ens estan donant per llebre. Doncs molt bé, senyor cap, són dos quarts, ja sap que quan arribem a dos quarts jo tinc la, la desagradable missió de tallar-lo uh. i acomiadar-lo Sí, senyor Sí mm? uh on recordarem, plegarem els llapisos i tornarem la setmana que ve. Doncs molt bé, doncs la setmana que ve espero tornar a parlar amb vostè. Molt bé, moltes gràcies. Adéu-vos-hi, adéu-vos-hi, adéu-vos-hi.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 directe a l'estudi central de Ràdio Martorell als 91.2 de la freqüència modulada. I jo us hi deia al principi que avui parlaríem d'un fenomen que eh, segurament fa uns 20 anys no s'havés pogut donar, que és la literatura aquesta 2.0. Sí, o no, no sé. És mateixable. Senyor Braut, vostè també sempre m'ha m'aclara les coses. Perdoni, és que en aquest moment tinc el cap ficat per la finestra vigilant a si la grossa emporta el cotxe. Així no es pot treballar. Perdoni, Vostè és que estem fent la primera retransmissió en directe per la ràdio d'un cotxe aparcat? Fins ara s'havien retransmès curses de cotxes, ral·lis, Fórmula 1, Fórmula 2, però és la primera vegada que es retransmet un el cotxe canguero, aparcat. El canguelo d'un amo perquè no, no se li indugui el cotxe a la vida. Exacte. Dir... Bé, anem, anem a lo que anàvem, que els deia jo que parlaríem de, de literatura 2.0 i eh, que és un fenomen que jo suposo que fa doncs, uns 15 o 20 anys potser no s'havés donat perquè eh, no, hi, no hi havia una febrada que ja ha anat a, a menys que era la febrada, la febrada dels blocs doncs m'agradaria discarpar amb vostè però això de la creació col·lectiva sí que té la seva història a vostè li sonen els cadàvers exquisits? sí, però tot això parlem ara amb el convidat ah, perdoni, que estava intentant fer la presentació ah, perdoni vostè per un dia que em preparo el tema sí, per un sí, dia sí, que sí, sí però que tenim perdoni. el convidat esperant home i jo he de fer una entradeta, ah, doncs no entradeta. Tornem-hi uh... Mira com està el cotxe eh? Ara sí, vagi, vagi. Uh, Els hi deia jo Que parlem d'això, de literatura 2.1 I que fa un temps uh, Va haver una febrada de blocs Ara uh, els blocs han anat a menys I uh, fruit D'aquesta febrada de blocs Un senyor que és el veí de dalt uh, Va endegar una idea Que són les històries veïnals Eh, el que va començar com una broma ha anat passant els anys, ha anat passant els anys, i al final eh, ha tingut forma de llibre, una obra col·lectiva que es diu eh, Històries Veïnals, que està editada per la col·lecció Accent Obert. I nosaltres hem dit, doncs, anem a parlar amb el veí de dalt, el senyor Josep Melero, perquè ens expliqui com va néixer això i perquè el senyor Braut li digui això del cadàver exquisit, etc etc. Bon dia. Bon dia, bon dia. Ja, ja, ja, veus que, bé, ja veus que és difícil fer ràdio Sí, Entonces, sí és... jo veig que són cotxes i les gruies Sí, sí, sí, el, el <ríe> senyor Braut, és el senyor Braut que ja ho coneixes Sí, sí I que, i, en fi, és impossible en Sí, fi. sí, eh, sí, un, un tamé bocaire aquest senyor, eh? Sí, sí, sí, sí, no. sí, sí. Uh, A veure, estàvem parlant d'això, neix el... primer any tu entres al món dels blocs per què? Sí, doncs mira tu si vols que t'ho digui veritat ho he plantejat i no sé ben bé quasi per casualitat quasi per dir doncs vas a provar-ho no? una mica sentia fa cosa de 5 o 6 anys quan va haver aquesta febrada que comentaves mm. Doncs, mm. vas a provar això Entres, fas tres clics i coïn, pum, ja tens un bloc creat. I dius, ostres, ara el tinc, ara l'he d'omplir, no? I va ser així, la veritat és que va ser, que va ser un bloc del veí de dalt, com tu dius, això sóc jo, que es va dir Malero de veure't, uh -huh. i a partir d'aquest bloc va sortir l'altra iniciativa del bloc Històries Veïnals. Uh -huh. Amb la gent que anava, com que sóc al veí de dalt, doncs anava visitant-me, per dir-ho així, vaig pensar de fer aquestes històries, aquest relats conjunts, que és el que és en si les històries veïnals. Uh, tu dius, bueno, vas, vas crear un blog uh -huh. um, i uh, dius, oi, mira, ara s'ha d'omplir. Bé, hi ha molta gent, jo recordo molta gent, perquè uh, hi han vegades que, que un miren darrere i dius, hi havia molta gent en la que jo visitava o que visitaven que ja no existeixen dintre del que és la gatosfera, que són gent que han plegat, perquè els hi ha passat això, que han entrat, han creat, han explicat la seva primera anècdota i la segona dius, i ara què explico jo? I la tercera ja se'ls ha fet ferragós hi en deixa el bloc. Doncs cert, això, eh? En canvi sí. tu has anat un print de literatura. Perquè, d'alguna manera, és una cursa de fons, no? Vull dir, el tenir un cert contingut i el ser un bloc participatiu, perquè el que volia buscar era la complicitat de la gent que estava a la catedrosfera i que li agradava escriure, doncs s'ha anat mantingut. Una mica, és cert que jo l'he animat, però és cert que doncs, el centenar de blocaires que han anat participant en aquestes històries veïnals l'han fet possible. Una mica és aquesta la idea, no? La que som... Les històries són, no deixen de ser relats escrits a quatre mans entre blocaires mm. que s'apunten es, que a cada una de les tongades que faig i que es van passant el relleu una a l'altra fins a tenir un, com, bueno, com els cadàvers exquisits el no? sí, sí. que passa que més que poemes en aquest cas són relats, són contes També s'han fet eh, cadàvers exquisits Sí, sí, sí. també profito cada tongada i faig algun cadàver o sigui que escriu un vers li passa el següent, l'altre el següent i anar fent, no? i fem poemes d'aquesta manera I és el que deia el senyor Braut abans d'hi no, tallar. No, no, eh? Sí, sí, sí. De fet, no eren estrictament poètics i també se'n van fer de gràfics. O sigui, era, per qui no ho conegui, dels nostres oients, no era tan simple com agafar un foli, un dinar tres aquests, o un mm. altre, plegar-lo en tres parts o quatre, segons els participants, i un feia un dibuix o un feia un, un text i ho plegava a la part que no estava escrita i ho tornava a plegar al següent per la que no està escrita i després es desplegava i es veia el resultat del dibuix. És que, de vegades, era sorprendent perquè el dibuix coincidia, li havia mm -hmm. una quantitat de línia, i el nom de cada vers exercits ve per com va començar a fer com uns versos, que eren els cadavers quan començant així, i el vers sense que no sé de memòries, només sé que era francès, i que fa molt que vaig llegir, tenia un cert sentit, tenia una certa creació. Bé, gràcia. això, eh, el, el Josep, també ens pot donar a fer que ha passat Sí, sí, sí, amb, el, amb, amb, amb, amb el els vengles, amb el els cadavs no? sí, sí, i tal, sí, sí, sí. Sí, sí, que de sobte tu tens una fra... l última paraula, la i, la paraula i vas continuant però, i té una continuïtat i, okay. i que, és, i que, és, que és lògica. És superint, a vegades, no? Una mica sembla escrit per la mateixa mà, no? Tot i que un trencament, és habitual, és evident, però el conjunt del poema, doncs, o del conte, Mm -hmm. o del Renga o, mm -hmm. doncs eh, sí, sí, té un sentit i un to, no? És un to i això no sé si és perquè els veïns ja <ríe> tenim tots uns pensaments de vegades coincidents que, que pot ser o no però sí, sí, és sorprenent aquesta similitud eh, del to en què adquireixen aquest relat i aquests poemes oi? Bé, s'ha de dir que aquestes històries veïnals, eh, que tu un bon dia dius, mira, anem a provar a veure què passa mm -hmm. eh, és una de les, de les moltes coses que s'han fet aquí a la Catosfera eh, al principi Vas de, o no principi, que vas posant en cada, en cada història perquè se n'en fan un parell a l'any em sembla, sí, si no recordo cert, malament sí, sí, un any, sí. I, i vas posant cada vegada coses diferents, és a mm. pues, doncs s'ha de posar una imatge o no sé què, no aguanto s'ha de... Sí, més aviat és el pretext que inicia les històries. O sigui, la idea és que la gent que vulgui s'apunta, s'apunten de, no sé, d'entre 30, 40 o 50 veïns, la màxima vegada que hi ha hagut una tongada en 50 veïns, mm -hmm. i els ho un pretext, un pretext inicial, que pot ser una imatge amb uns mm -hmm. elements, pot ser l'inici d'un text, pot ser una seqüència d'una pel·lícula o d'un vídeo, pot ser quatre elements eh, o quatre indrets del món o quatre personatges o qual que sigui, cada a és diferent, i això els grups de quatre veïns que es van fent a partir d'aquests que s'apunten han de continuar-lo o a partir d'aquí s'han d'inspirar per fer un relat que no té res més en comú que aquest element totes les històries no tenen res a veure l'una amb l'altra aquest pretext diguéssim i que tu fas un sorteig per dir aquest grup dels que s'apunten al grup 1 de 4 en 4 i llavors tu decideixes l'ordre que han de començar l'ordre per la major que faig el grup tu primer, segon, terça i quart Exacte. això comporta que si tu per exemple dones a les històries quatre frases de cinema Sí. que s'han incorporat dintre el relat, el primer té quatre opcions, el segon ja només n'en té tres, el tercer n'en té dos i l'últim ha de sí, patxocar amb el que li quedi. Sí, i... que li quedi. Sí, sí, sí. Ah? Aquest cas és l'última tongada que anava sobre cinema i vaig agafar, doncs, no sé, una xeixantena frases de pel·lícules cèlebres o que a mi m'agradaven o que em van fer patxoc en el seu moment, uh -huh. les vaig encolomar i ara tots estan ja... Estem acabant ja aquesta tongada, falta l'últim relat, precisament, uh -huh i amb això ja haurem acabat aquesta tongada i després en convocaré un altre i em inventaré un altre tema, clar exacte, i això es pot veure en, en un blog digues l'adreça del blog que perquè... diu Històries Veïnals el blog és fàcil de recordar, Històries Veïnals ho busqueu a Yahoo, al Yahoo o al Google on sigui el trobareu però és historiesveïnals.blogspot.com I, i el blog del veí per si hi ha alguna el reclamació veí, Si el... venia a trucar a casa teva el veí es diu, eh, té un nom que es diu malero de veure't i que també és malerodeveuret.blogspot.com. Malero o malegro? Maler malero? Malero. Malero. Ah, sí, Juga amb el cognom que... i amb el sí. malegro de veure't. Ah, ja, està, està molt bé. Sí, jo passa que tenia dislèxia. No, no, no, és no, no. Si més no, potser la tinc, però en aquest cas és voluntària. No no, no, no, està molt bé. Està molt bé. Va haver tenir un senyor com el senyor Braut que qüestioni les coses, oh, eh? sí. senyor Braut. Vostè s'hi ha apuntat alguna vegada? Sí, sí, eh, és doncs més. Sí, sí, digui, sí, digui. Sí, sí. Sí, no, no, que el senyor Brau també és un... Jo, bàsicament... Ha participat en un, una o dues ocasions, em sembla, recordar? Sí, un parell d'ocacions. La primera vaig posar els signes de puntuació. Um, per exemple, un fragment que deia si sóc jo, jo vaig usar la coma. Sí, coma, sóc jo, punt i seguit. M'agrada matisar les coses, és o una sé, cosa que dic. Vostè és un destroyer. Ah, exacte. En una altra ocasió ja fins i tot vaig afegir eh, no només signes de puntuació, punts, com a signat que també vaig posar cometes i apòstrofs, i el tercer va ser molt bo perquè van confondre el meu correu electrònic d'un tal Josep B amb el Josep Brau. M'han enviat a mi. I... Sí, sí. I tu no sabies d'on venia la història i no he dit... No, Però és si no, no igual, jo, no? jo vaig continuar, jo vaig continuar i llavors ja em vaig envalenturar, i no només a explicar els punts, les comes, les apostos, les cometes, sinó que fes fins tot lletres i números eh, que formaven paraules, i aquestes paraules, segons com te les miraves, preferentment d'esquerra a dreta, feien frases. O sigui, de les meves de no també feien frases i fins i tot més intel·ligibles, no? És allò que tens de... de, de, de, de, de Què fem, l'alfabet llatí d'esquerra a dreta o l'Ara la, Pilarbreu de dreta a esquerra, no? Doncs, doncs això, això és el que té. Doncs ho doncs pots ja, veure, hi ha veïns per tot, eh? Sí, sí, sí. sí, sí. No, sí, sí. Ah, dintre del que seria el, el, el Blocksville, que és, Blocksville, és, sí. és, sí, que és una ciutat, un, una bueno, escala, personal, imaginària, no? és escala imaginària, no? Una escala imaginària, i sí. I que és aquí on ens trobem i fem bueno, històries veïnals i a vegades altres coses, eh? fem altres projectes divertits, així participatius, eh? No sé, eh, mica Invisible per, per mm -hmm. les vacances de Raval, o, sí, sí. o el dia de la Rosa, el dia de Sant Jordi, mm -hmm. o, o ens trobem i ens fem unes imatges i som veïns a l'escala, les virtuals, no sé, fem coses divertides intentem mantenir una mica l'esperit aquest al, de la catòsfera, que és cert, fa sis anys era molt viu i ara ja doncs, bé, bueno, hi és, hi és viu encara, però no tan nombrós com fa temps enrere. No? Ah, jo el, crec que ha passat, el que ha passat, ah, eh, una cosa que és curiosa, quan era molt viu, la gent era anònima, després la gent ha anat sortint de l'armari, s'anà mm -hmm. coneixent, se saben noms i cognoms, se, eh, se fan es... trobades, també, sí, eh? Eh? Es, veuen... es fan trobades, sí, és fan trobades es veu encara i tal. Això jo crec que, en certa mesura, el que pot provocar és que la gent, a l'hora d'escriure, potser amb l'anonimat, era molt més sincera, mm -hmm. i ara és com més retaiguda podia ser, podria ser, eh, en tocar certs temes vés a saber, no? A vegades les banals sempre tenen els catalits en per un to, diguéssim, pujat mm -hmm. i, que, i que fa que, eh, bueno, tenc certa gràcia, però no sé, eh, en el meu cas no és així, vull dir que és més indiferent, però podria ser que la gent que començava amb els blogs també buscava altres coses que no era pas una diversió o una creació i sí, els que anaven a altres coses s'han equivocat i ho han deixat. Els que intentem mantenir una mica el que caliu de fer literatura de manera, escolta, sense cap més pretensió ni cap altre fonament que passar-nos-ho bé, mm -hmm. doncs, escolta, ens anem mantenint amb això, no? Doncs què jo passa, discreta amb vostès. Crec que hi ha molta gent que em sembla que s'ha passat del bloc al Facebook. És que, és per què va la cosa? Sí, fet, sí, sí, sí. el Facebook, així com el vídeo va matar l'estrella de la ràdio se va reconectar aquella cançó doncs ara, tampoc matat... no fumem ara, no, no, no matem l'estrella de la ràdio ara. no, però sí, sí, és, que... Bloc, és, és, que... Sí. és que en el fons eh, són només formats del mateix és a dir, en el fons són històries, són experiències són imatges, però uh -huh. simplement el abans parlàvem de l'anonimat doncs sí, eh, quan algú renuncia l'anonimatge amb el Facebook o, Facebook, o ja directament LinkedIn, si el que vol és una certa promoció personal i professional, en canvi si algú que vol fer la gambarrada, pura edu té el blog, però també té el microblog, el Twitter principalment, que allò des de qualsevol lloc agafes, pa, pa, pa, mm -hmm. fas la teva piula, fas el teu personatge fictici, fantasmagòric, que ningú sap que ets tu, i que les va anar ben grosses. el qual, simplement, eh, no és quasi desaparegut. Al contrari, no ha anat menys, ha anat més. El que passa que ha anat canviant els formats. També és veritat. Sí, ha anat sí, més a recursos d'expressió és Però els blogs sí que exigeixen alguna més que un simple tweet, un simple punt al Facebook, oi? Això sí que estem d'acord. Vull dir que el blog obliga una mica no sé, com que és una mica un dietari personal, quasi, jo tenia més cura ni, ni que fos del disseny, no? El text, la imatge que acompanyes, bueno, no sé, té una mica de feina al darrere d'un blog que no pas d'un Facebook, crec. Doncs Josep Melero, el veí de dalt, que és el coordinador d'aquest blog de les històries veïnals i que, a més, hem vist la llum ja en paper, han passat sí, sí, sí. De, de la cosa virtual a paper a, tenir, a ser un llibre tangible, un llibre de més de do, de quantes pàgines, de, de més de 80 pàgines, no, 217, 217 pàgines. Sí, hi ha un 100 relats d'aquest llibre. Sí, sí, sí, sí. Doncs, sí. moltes gràcies per aquesta estoneta que has estat aquí a Ràdio Martorell i, no, no, bé, Encantat, continuarem col·laborant amb aquestes històries veïnals. Moltes gràcies. A uh, tu, veus Josep. Normalment. Deu, deu. els còmics, per exemple, el, el senyor Clark Kent entra dintre d'una cabina de telèfons, es treu la roba de paisatge i es converteix en Superman. A la ràdio, sobretot aquí a Ràdio Martorell, en el programa en companyia, el senyor Josep Braut entra dintre del que seria eh, una tassa que tenim per aquí per prendre cafè, i eh, surt compartit amb el professor Braut i ens parla de la notícia de la setmana. Hola, bon bon dia, dia, professor Braut. Hola, molt bon dia. Jo, igual que Clark Kent Barra Superman, en passa mateix i amb les presses em poso els calçotats per fora. Està molt bé. I la Luisa Lein? Bé, la gran diferència entre Clark Kent i jo és que Clark Kent era un degenerat, un pervertit és a dir, un monògam jo en canvi sóc una persona de mires més amples però no parlem ara de... Treballava al Planeta i vostè treballa aquí al... Exacte, no, no, no, no, no vull presumir No vull presumir O sigui que vull, però no faré ara Doncs tirem milles aquí a Ràdio Martorell Vostè no treballa de Diari Planet però treballa a Ràdio Martorell que vulguin que no és un què Que t'ha sabut l'amor, tot sí dit Sí senyor doncs, eh, veure, doncs eh, hem estat analitzant diverses notícies eh, he hagut de triar perquè l'actualitat era, era candent evidentment no he tractat el tema del Charlie Hebdo perquè dic, ja està el Jaume Capdevila-Carp mm -hmm. que els coneix en persona a més a més volia parlar d'un altre tema candent era la gran apagada al Rayo Vallecano mm, dic no de temes futbolístics especialment de futbol que, que és que van robar coure Com és que van anar a la policia científica eh? van anar al CCI Vallecas Diguem, tot el que és tema futbol low cost o esport low low level, només que low cost, low level ja ho deixo en de de seu final, que és peric o podres o meu mm. i ja, sí. no, ja, ja porta aquestes coses sí, sí. És, és, un, és un anàfra més és com, com una, una, una cosa que t'afecta M'està insultant, eh, el senyor Vial no L'estic però... insultant a eh? ell, l'estic insultant a tots els pericots Ah, val, no o és sigui, ho fas sensible Mas, no, no és, no, no, no. A veure, no, no, és un insult, és una moderada falta de respecte, profeta sempre des de la pressa i, i, i l'amor sí, sí, sí, sí. En el qual m'he centrat en aquest tema que tothom està parlant també està l'emanaça aquests als militars i però això de parlar de bèixerucs que no s'aguanten els pets, tampoc en parlarem avui, no, l'altre no. dia ho farem, i més que ara si venin els tancs. Home, a Martori estem segurs, perquè amb el peatge jo crec que els tancs es queden allà clavats i mentre un treu la targeta, l'altra pregunta si fan el descompte de vehicle d'autoocupació i tal, doncs de manera a Martori estem protegits. He decidit parlar sobre els referèndums d'autodeterminació, les consultes populars, sobre diferents qüestions, diferents temes que es sotmeten a referèndum popular, i he fet una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set. He fet set anotacions. Doncs pues espavili, perquè si no... Doncs començarem. Començ a Extremadura el juny d'aquest any 2012 i va ser en un municipi de la província de Càceres que d'entrada un problema toponímic que és Huijo de Galisteo, Valrío i El Batán ja d'entrada amb aquest nom jo m'inspira poca cosa. Jo li preguntaré com es diuen els habitants d'aquest poble? Hombre, són els Huijo Galisteanos Valresense del Baltono, o, o los, baltoneros <ríe> los baltoneros viejonense que valrien que valrien va, galistensement. Sí, sí, galiste, sí, sí. Die, diem hola tu. No sé, igual són els guijarros Això a la Wikipedia no surt Perdoni, vostè no li demani miracles eh? no, Truqui no, no, no, a l'Ajuntament i li pregunta Oye, pixa Vosotros, de ustedes mismos, ¿cómo se llaman con los, de, los que no son del pueblo? Igual... Perquè si dius, ¿cuál es el toponimino? Claro, el, gentilicio, o sea, el gentilicio. ¿Cuál es el gentilicio? El gentilicio serás tú y eso no lo muñeces en la calle. Exacte. Para bueno, no tindre aquests conflictes. Sí. Dona, és un municipi que va decidir fer una consulta popular sobre com administrar una determinada despesa municipal. I va, hi havia dues opcions. Llocs de treball, via pla d'ocupació o toros. Com que és Càceres, Extremadura... És a dir, Espanya, evidentment, que va guanyar, va guanyar els toros. Ah, jo ho entenc. Si és la fiesta nacional... Exacte O sigui, és més important, la festa nacional o treballar i menjar? És que des de quan treballes una festa uh -huh. no, no, no, evidentment, i si tu estàs subvencionat per necessites treballar? Exacte, exacte, exacte. És que... sí. A veure, les ha, coses pels són no. Hi han ha referèndums que són absurds Exacte, com un altre que va passar amb una comunitat de veïns d'aquí d'Esparreguera, no diré la, la comunitat perquè la, la noia que vivia i una, és amiga meva però que el president d'Escala que no diré el nom, era el seu pare eh, va decidir fer eh, la cosa fàcil va dir, mira, eh, tenim aquest pressupost llavors quin percentatge voleu que ens deixem empinder en canviar una cosa de sensor ens deixem tal. I ho va, ser, ho va fer tan fàcil tan esquemàtic, només havies de marcar una creueta que el sumatori total del percentatge va ser 108%. Que si algun veí no va acabar d'entendre la dinàmica de la votació, era massa complicat. Mm. jo poso la caraueta aquí i va sortir que el pressupost era un 8%. Llavors van dir que fem fem una derrama o, o canviem el sistema de votació o exporsem aquest veí que no ha cap d'entendre les instruccions. Mm. Ai, ah, un pensava, dius, igual algú va apuntar fiesta. Eh, Ens suposen tant festa, doncs, a la barbena de sí, Sant Joan. M'agrada que treigue aquest tema perquè precisament un referèndum que es va fer entre els socis de l'Atlètic Madrid quan Atlètic Madrid encara era una societat anònima esportiva i quan el seu president era el Jesús Gil. I Gil? I Gil, exacta, va ser sobre la continuïtat i la participació de l'Eletra i a la Copa del Rei. Eh, va ser arran dels de típics i tòpics i clàssiques queixes de les mal, mals arbitratges. Eh, L'home es va queixar, va dir doncs ara deixarem la Copa del Rei. I va dir, oi, oh, potser m'he passat. fer una sí, consulta entre els socis que votin. Sí, que és pasta també. Exacte. Dir, no. Són no, no, no, ingressos, per... són ingressos. Eh, a la Copa del Rei, sí, clar. Eh, la qüestió és que van decidir que les llegirien totes, incloses aquelles que en comptes es de dir, sí, no deien, hombre, no haga usted esto porque es la Copa de Sua Magistat i es muy campechano. Increïble ser donats per i aquí ja en tinc ja perne liquidant quatre més. Quatre més que jo em fascinen. Un va ser l'any a Luxemburg a l'any 1941 eh, durant la Gran Guerra on la Segona Guerra Mundial. Luxemburg, en aquella època, era un país de, bàsicament germanòfon, un país culturalment molt propi a Alemanya, i en aquella època Alemanya ho estava patant sí, tot. No, no, era, no, no era, diríem, neutral. No era neutral, no, no. I van dir, mira, fèrem un referèndum per veure si volen incorporar-se al Reich. El que passa que estaven tan xulos, estaven si convençuts, que van dir no es van molestar en fer la típica topinada, saps el ah. que fan els registres <coughs> dictatorials, a Ginter, agafa una, paper ple, una urna plena de papeleses nostres, fa ser el canvi ràpid, ningú es va molestar <coughs> en fer-ho. No es van molestar en fer-ho, i què és el que va passar? Doncs que, que, que no, que van o sigui, uns es no. van quedar casa, l'altre es van anar i van que no i davant del, de Hitler li van fer pam i pipa i dir, mira, no ens, no ens incorporem al teu Reich. Doncs ja van fer bé perquè després haguéssim posat ah, les van Igualment es van envahir, eh? l'any 42. Ah, això el, ref, el referèndum va ser a l'octubre del 41 i la cosa va ser a l'agost del 42 doncs ja es va decretar l'anecció. Ah, per bon, què? Tot. Perquè Hitler diu pa què, un referèndum. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa què? Ja molt bé, ja ho s'heu desfogat, ara s'acaba la tonteria no, no, sí. i decretar-s'ho. Total, ja estaven envahits, ja feia temps. Un segon cas va tindre implacable, perdó, José María Aznar com a president del govern, i va ser aquí a Olesa de Montserrat. Cada cop fa més por, aquesta home, també li ara, eh? A mi el que em fa por, és? Que cada vegada hi ha més polítics del paper que se li assemblen. per exemple, un altra que, sí, sí. no sé com sí, va ser, sí. que, que estava també en una cosa del Parlament, cada vegada hi ha més que tres la mateixa I cara. que parlen igual. Sí, sí, sí. A parlen igual, en en eh? Fa I, por, I això en en fa, fa... En perquè l'altre dia vaig veure sense el bigot i emmenaçant que sí, sí, sí. nadie romperia Espanya diguis. i aquest home sí, sí. fa por. Fa por, fa por, fa por, fa por eh? perquè... sembla, sembla un fantasma d'Utel Tumba. A mi em fa pensar la pel·lícula Los Niños del Brasil, però és... La sí, qüestió sí. és que aquí, a Olesa de Montserrat, un grup de joves vinculats a la GERC i altres associacions, van decidir desafiar safiar el Codi Penal que havia reformat el senyor Aznar, en els articles 506, 521 i 576, en els quals estava prohibit fer consultes i referèndums que no fossin avalats per l'Estat. I van decidir desafiar lo fent la següent consulta. Iogurt natural o ensucrat gran consulta Gran consulta bàsicament fer que, si, i... que si ja el posa desnatat o normal aquí ja, ja són quatre preguntes mm, sí, sí, però no volien fer així complexitat eh, la qüestió és que més de 800 veïns d'Aulesa, de Montserrat, perdó, van anar a votar. i després ja els dos més i no sap el resultat mm, doncs no el perquè el resultat era hasta... més important de tot no, no, està per, per curiositat si, així, si són super... dolços o no són dolços Suposo que va a guanyar el natural, bàsicament, coneixent sí, la, Coneixen la gent d'Olesa, jo crec que va guanyar el natural. natural posa't sí, s'ha desparreguera a guanyar el plan sucrat, tot ja no i que no m'ificu. I, continua menja els dos últims punts quan de temps ens queden? Ens queden 3 minutets cas. Perquè don un minut i mig per cada punt. El primer té a veure amb Arizona, un mític estat nord-americà, que bàsicament és desert i sacarral i, mm -hmm. i dispara perduts i senyors que tenen moltes armes a foc a casa. Sí, sí, i aquelles boles que corren per el desert, allò que aquelles... de o pels passadillos de segons quines cases, un passapoc piradora, però que no és el tema de batre. La qüestió va ser l'any 2006 un, un activista cívic, era un metge oftalmola que també li tenia afició a la cosa política, un senyor anomenat Marc Osterloch, estava eh, decebut i preocupat per les altíssimes taxes d'abstenció que hi havia al seu estat. Així que va fer una iniciativa legislativa popular que va arribar al Parlament d'Arizona i que va ser transmeta i convertida en un referèndum que va consistir en fer per estimular la participació, farem un sorteig eh, d'un premi, una loteria, entre tots els que vagin a votar. Ah, està molt bé. Es el sometre referèndum i va guanyar. A Arizona és un estat on, eh, si vostè va votar, participa en un sorteig, un premi, com una mena de loto. O sigui, ho feia abans amb el teatre aficionat que sortejaven un pernil perquè la gent hi anés? Exacte. Sí, m'està dient una cosa així. No. Estem no? dient que la política a Arizona i en molts altres llocs d'aquest món és teatre aficionat. Sí, senyor. És, fica vostè uh, el dit a l'anafra. Sí, sí, sí. O sigui, uh, sortegen una cosa perquè la gent vagi... La gent, per qualsevol cosa aquestes, és capaç de fer qualsevol cosa. Exacte. Per, per adoptar un premi és capaç de fer qualsevol cosa. Exacte. És curiós. I ara l'última. L'última va ser Puerto Rico l'any 1998, que van fer el que se'n diu el referèndum de l'estatus, d'haver què fem, com ens organitzem. I van decidir donar-ho obert, o donar diferents opcions. Una opció va ser mantindre l'estat lliure associat, en el qual es troben encara avui en dia, i va obtindre un ridícul 0,1% dels vots. I una segona que vam dir, amplem una mica l'autogovern i tal, i serà el, la lliure associació, que també va fracassar amb un 0,3% dels vots. Una altra opció era, ens integrem plenament als Estats Units, som l'estat número 51, bé, com Florida o com New York, i aquesta, basta estar millor, va obtingir el 46,5% dels sufragis. La independència tampoc va triomfar, només un 2,5%, però la que va guanyar, la que la majoria absoluta amb el 50,3% dels vots, va ser una que cap dels anteriors. Ah, està molt bé. bé. D'això se'n diu, senyors... si sí, no, no, diu, cap dels anteriors, dius, bé, i ara què fem? Ah, ah. com va dir aquell... El poble, quan no vota sàviament, vota per fer mal. Mm -hmm. I vota per fotre. Exacte, exacte, exacte. Doncs bé, senyors i senyors, eh, hem arribat ja pràcticament a l'una del migdia, que és el moment de connectar amb els serveis informatius, perquè vostès sabent una mica de les notícies, sobretot en un dia com avui, que aquesta tarda el president Artur Mas ha de fer un discurs que es preveu que Déu-n'hi-do. Ràdio Martorella, en connexió amb els botlletins informatius horaris de Catalunya Informació. La una. Aquesta tarda arrenca el Parlament el debat de política general que podria marcar el full de ruta en resposta al clam independentista de l'11 de setembre. Ciu, Iniciativa i Esquerra negocien una proposta de resolució que preveu una consulta popular sense especificar de quin tipus. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el líder del PSC, Pere Navarro, ha demanat al govern que deixi clar a quines lleis s'acollirà per tirar-la endavant. El líder de Ciutadans, Albert Rivera, insisteix que s'ha de respectar el que marca la Constitució espanyola. El tresor públic ha col·locat prop de 4.000 milions d'euros en lletres a 3 i 6 mesos, a un interès superior al de l'anterior subhàstera del 28 d'agost. Els rebels sirians ataquen a Damask, una escola utilitzada per les forces de seguretat. L'ONG Save the Children adverteix del trauma dels nens sirians a causa del conflicte. En un nou informe, l'organització recull veus de nens víctimes de tortures o testimonis d'altres atrocitats comeses durant la revolta. El vent de Ponent torna a bufar i ha fet revifar l'incendi de la comarca valenciana dels Serrans, que ja calcinat més de 5.000 hectàrees. Els veïns desallotjats a causa del foc poden tornar a casa seva. Presó sense fiança per l'autoconfés dels quatre incendis de Menorca de fa dues setmanes. Es tracta d'un ex-tècnic forestal que també hauria provocat els nou focs de Mallorca d'aquest estiu. Terrassa, Rubí i altres municipis del Vallès Occidental commemoren avui amb un minut de silenci i amb ofrenes florals les riuades de l'any 62 i van morir unes 700 persones a causa del desbordament de rius i rieres. Les reserves d'aigua dels embassaments de les conques internes estan al 62% de la seva capacitat després de l'estiu tan sec i calorós que hem passat. Una xifra que, segons l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, no és preocupant si ara a la tardor tornen les pluges. Catalunya Informació. Per als esports. Ara la una es presenta el CAR de Sant Cugat, el nou organigrama tècnic de la natació sincronitzada espanyola. Serà encapçalat per Montoro i comptarà, entre d'altres, amb la col·laboració de Gemma Mangual. El canvi arriba després que 15 nadadores retirades feien publicar una carta en què critiquen els mètodes d'entrenament que va utilitzar l'anterior seleccionadora Anna Tarrés. Avui, semifinal de la Lliga Catalana de Bàsquet. A les 7, Barça-Rigal-Força-Lleida. I a un quart de nou, Fiat Joventut, assignem enresa. Els partits es juguen a l'Olímpic de Badalona. I en tenis, el materoni Albert Ramos ha superat en dos sets l'austríac Julian Nowli. al seu debut al torneig de Kuala Lumpur a la segona ronda l'espera el tercer favorit, el japonès Nishikori. I pel que fa el temps, el dia serà assolellat tot i alguns intervals de núvols al el Pirineu. Els vents continuaran disminuint amb temperatures una mica més baixes que ahir. Demà arriben més núvols, però només pluges al Pirineu de Lleida. 91. Si ets dels que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant de la bona música...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 Són les 13 i 7 minuts del migdia, ja hem encetat la darrera mitja hora d'en companyia i eh, és moment de connectar amb el senyor Sergi Fidalgo perquè ens parli d'un parell de coses que nosaltres ens, ens preocupa també serà excessiu, que nosaltres ens ocupa. Ah, jo eh, no puc dormir per la nits, eh? Vostè no pot dormir per les nits. Doncs bé, una és una notícia, diríem, alegre, el sí. llibre que va editar 23 Perico sobre la vida d'en Coromines, en Coro, Mm -hmm. eh, treu una versió en castellà està molt bé, si podrà arribar tot el públic de Llatinoamèrica em consta que a Uruguai la gent es mor de ganes de saber la vida de Cormines Com? molt rebé i l'altre és la situació de, de l'Espanyol, que és una situació que havia ja comença a ser alarmant i això que només portem, com aquell qui diu, quatre o 5 partits de Lliga. Perdó, i hem pensat que hi un programa d'entreteniment, d'humor, de companyia, no un programa de terror. Vostè està... Vostè és està... Elíquer Jiménez, del Baix Obregat. Es Perdonin, vostè està... Ja l'he dit abans que està insultant a tota la colònia perica. Mm... Vostè, vostè és un echao palante. Doncs bé, de tot això volem parlar amb el senyor Sergi Fidalgo i el senyor Sergi Fidalgo li posarà els punts sobre les 6. Bon dia, senyor Fidalgo. Bon dia, com estem? Bueno, jo bé, però aquest senyor, escutim, està fent sang dels pericos, eh? Bueno, pues no importa, vostè pensa la cosa si és així. Quan es... diguem, quan don com ell nos critica, és es que realment estem crecint i som meravillosos. Exacte, exacte, Bueno, dic que la situació és terrorífica i patètica, la que està patint en espanyol. Un... No, bueno, no, és habitual. Jo ja he vivido esto varias veces, ja incluso me empieza a gustar. és no el problema. No, això estem entrant amb el masoquisme. Escolti, eh, hi ha un periodista esportiu seriós que ha analitzat tots els partits de, de, del que portem de Lliga i ha dit que si la Lliga dures 45 minuts, l'Espanyol eh, estaria en Champions, aniria segon o tercer. No, aniria. perquè l'últim partit va passar al revés, va canviar el guió. Per això, estar, per això ha deixat de ser líder per passar segon o tercer, però eh, la suma de punts, si fos només la primera part, l'Espanyol estaria dalt, estaria en Champions. Claro, y, y si, y que si que si las comidas si mis el primer plato, pues le mentiría no soy para si no eso la consola está muy bien, pero Sí, sí, los partidos los partidos 90 minuts. Si sí, mis comidas tienen tres Sí, sí, sí. Evans, eh, ¿qué qué pasa? Cada primera part tot va com una seda i a la segona part es fañufa per totes les bandes? mal informado, eh? ya, ara ja hem canviat tendència. Sí, no, ja ja usé, ja però va ser l'últim partit, fins ara les coses no han avançat. part una parte Com ha de sí, sí. Tiene que ser per a i se concentri i vega una proposta, per què no juguen només la meitat de partits i fan mitja... o sigui, els partits que han de fer la mitja part bona, la primera i l'altra la segona meitat bona, els s'ajuntan un sol partit i l'altra meitat de partits ja no els juguen. Com a idea. A ver, eso, esto es el mundo del fútbol. Usted me está proponiendo cosas muy complicadas que exceden el, que exceden el nivel de la seleccionada en ello que soy yo. O sea, no, no, no. Cosas más simples, como yo qué sé, cojamos, farávit y le sobornamos. Esas cosas son más, más interesantes. Mm -hmm. más... Jo, jo l'altre dia vaig va llegir un, un comentari de, del senyor Nacho Julià que em va fer molta gràcia. Diu, bueno, passe lo que pase, ya no podremos caer más abajo. Que dius, bueno, és un, un símptoma d'optimisme, no? A ver, no, a ver, usted usted se equivoca, pero como bien sabrá, siempre es posible empeorar. Siempre claro. es posible. Siempre ah. es posible caer más abajo. Home, si haces... Si, si fas un furat a la tierra potser sí, pero si tú estás en último Si tú estás último más abajo no puedes ir. Bueno, sí, se te puede caer el estadio, se te puede... <ríe> se puede hundir la ciudad deportiva, o sea, no, eso es mentira, eso siempre se... ¿Siempre se puede estar más abajo? No, no, no, no. Esto es como los recortes. Ya hemos recortado, no pueden recortar más. No, ¿qué sí. pueden recortar más? Sí, sí. Siempre se puede recortar más. Sí, siempre, sí. Puede, siempre se puede hundir, un, siempre te hundir más. Sí, sí, si no retallan te, un cap, puedes retallar una cama. Escúchame. Claro, eso de que te deja la mujer, te han hecho el trabajo, se te quema el coche, no me puede pasar nada más. Sí te puede pasar algo más. Sí, sí. Si ¿Qué, te te has pressat? ¿qué te has empressado? Exact, exacto, <ríe> o, te, o, te viola, o te viola una panda de skins. <ríe> sí. Es que jo, jo no veig que hi hagi hagut una millora van canviar la muntanya Maleida-Montjuïc Per Cornell Prat No sé. plantejat un d'aquests mestres vodú Que reparteixen els seus, els seus paperets De curo tots els males I hago exorcismos diversos i... eso, eso es de... Hombre, eso está muy bien Yo creo que puede ser un buen método Gran maestro africano Tomi Encono dir, jo crec que després d'haver estat no, un brillant portó con... no? Tomi Encono siempre hace Si hace conjuros hace favor de los españoles No, no El... Serà el, el, el gran maestro xamant Joan Laport-Tacà, que no s'haurà echat algun mal d'ojo estrany. Sí, sí, entre piscinasso i piscinasso, no? Ahí, ahí. Supongo que ahí en el jat haurà quemar alguna figura. La figura de Pochettín no era de las agujas. A veure, an anem a parlar d'altres coses eh, que em fa també molta gràcia. A veure, no, no gràcia, sinó, eh, com li diria jo... Que resulta que, hi ha un fitxen vostès un senyor que és molt bo, que és el senyor Vacaso. I que sort, i que su, guacaso i per partit. A Tens, a veure, és això és com és es, es mengia. Ja l'explico. O sea, si el equip te la vendió, te la vendió barato, és perquè té algo, té alguna tara, i fa un tir és bo, i que és así, és es que és bueno, però té aquesta tara. Sí, por sí. tant, és com quan fichàmos a Jonatas, que com fichàmos a Eduardo Costa, dos refresillers que eren muy buenos, de una gran calidad tècnica, però que estaven chalados sí, sí. Es que claro, es que Si es muy bueno Y no tiene alguna tara, tú no lo puedes comprar Si te lo vende por tres duros, es que algo falla Otra cosa es que diga, bueno, me va a hacer 10 partidos buenos Y me compensa pagar eh, Que tenga esta, esta pequeña tara O acaso es un tío que le va a sacar 20.000 tarjetas Porque entra muy a saco y se le ve sí, pero has, la... Los hábitos no han tomado el número claro. Y punto. Entonces, claro Es muy bueno, pero te van a echar en 10 partidos Si tú pagas ese precio, pues ningún problema Ahora, si pretendes que no te lo pague te has equivocado Sí, sí, el que passa que dius, clar, ja la primera part ja porta una targeta, això habitualment llavors dius, la segona què fem? El, el treus i el canvies o, o t'arriesgues quedar-te amb 10 com l'altre dia? Doncs això és el mateix molt I després una altra història que a mi també dius eh, em... clar, que això és filosofia d'espanyol de dius, eh, han agafat la sessió del senyor Longo que per cert està donant un resultat estupendo sí, sí, que... well. sí, sí. però clar, l'any que ve s'ha de tornar aquest senyor amb la qual cosa tornem a començar una altra vegada al segle Pero piensa una cosa, a ver, cuando no tienes un duro y eres pobre, has de aceptar Ese tipo de cosas A mí que me venga un tío Me cuesta dos duros Me, me juega gratis Aunque luego se vuelva a ir No me importa Porque he tenido un jugador De una, una calidad contrastada Durante un año Si cuando vives al, Ahora en español Como como media España Como media Cataluña Y medio mundo Viva al día uh -huh. Es pagar la luz de hoy No que pase la mañana uh -huh. Entonces hoy Entonces a mí que vengan días longos Ya sé que el, el año que viene Tiene el problema otra vez Pero como mínimo este año Me lo soluciona Es que no, no, no puede ir más allá Sí, sí, porque el Estuani aquel Hombre, el Estuani aquel Está muy bien para Hombre, yo que no Le podí escuchar como como en compañía, como, como be, como becario, yo creo no que del programa. Sí, sí, o si sigui, no faria gaires gols aquí tampoco. Jo crec que baixaria més el nivell del programa Pínselo, ja que lo estamos bajando conmigo Con, con Monegal, con Barçotó Con Braut, ara ah, estàs bien sí, sí, sí. Ara Estuani, estuani, estuani. Es lo Una, una preguntació, pregunta, Fidalgo Vostè que, que acaba de parlar ara Fica tal dita l'anar a fer una qüestió econòmica No ja amb l'espanyol, sinó en general Hi ha un article, no sé si si ho llegit D'un economista que es diu Gai de Liebena Que parla i es graticina que en menys de 5 anys mm. acaba el futbol espanyol A veure, senyor Gai de Liebena No solamente le leo y le admiro, es, es amigo Y eso, estos mensajes apocalípticos nos viene diciendo hace un montón de tiempo, pero lo que, él no, claro, lo que él siempre intenta obviar, aunque lo reconoce, es el factor pan y fútbol y ningún gobierno sensato, o sea, Cataluña independiente, Europa independiente, España independiente, va a acabar con el, con el circo que hace que la gente no piense en sus vidas. Pues no tiene fúbol, a pensar, igual acaba quemando parlaments i i ministeris o i sigui, no se va a acabar anys. O sí, sigui, més està dient que la gent li retalla la sanitat, li retalla l'educació, eh, té menys poder adquisitiu i no fa res. Ara li treu ona fúbol i és capaç de fer una revolució. Jo bé, que he vist molta més gent celebrando una un títol del Barça que la manifestació contra contra els recortes. Jo jo mm -hmm, probablement sí. Probablement ah, sí. Després... Jo, jo pensava que el galli de en el ningú va cerrar dels esports, però vaja, digui, digui. No, no, eh, no, es veu que l'OMA és bastant sensat, el que passa que dius, no, hi ha interès en que això exploti la bombolla del futbol, evidentment. També pensi... Ui, ara ens hem quedat sense el senyor Fidalgo. També ah, pensi... aprofitem per parlar malament d'ell, llavors. Sí, digui, digui. també pensi que hi ha, hi ha una altra història, que aquest any els equips de futbol eh, tampoc no s'han gastat gaires dinerons com feien abans. Però la qüestió quins passius hi tenen ah, El que passa, per fer? exemple, l'altre dia <coughs> Cornel Prat, <coughs> costa un oi de la cara Sí, sí, no, però bueno, això, això com que ho van muntar i se suposa que es van, es van desfer de Sarrià per pagar deutes, llavors s'han <coughs> tornat a endeutar, ja no tenen patrimoni o sigui, tenen Cornel Prat Bé, per, sobre la venda de Sarrià s'han dit moltes coses i cap de ja Sí en tot cas deixarem que, que sí. sigui el senyor Fidalgo que és un perico i que parlarà des del sentiment no, el, no ho diré jo perquè són ara que estic criticant l'espanyol el senyor Fidalgo en aquests moments eh, doncs ja no el podem localitzar com que anàvem al mòbil suposo que deu estar en un lloc que no té cobertura amb la qual cosa fem una cosa Posem si l'han robat, si robat el mòbil o sigui, fixi's que en aquest moments estem, visquent, estem fent ràdio en directe d'un cotxe que està aparcat i d'un senyor que li han robat el mòbil Pensi que estem fent Bé, de la fira del Trasto parlem després d'una de... mica de música gràcies <laughs>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 De drastus i l'espanyol. No, no, estaven parlant que vostè sortit a mirar a si el seu cotxe encara hi és i afortunadament encara hi és. Inexplicablement. Inexplicablement, no, perquè just quan seguim dos quarts hora de plegar és quan vinen la grua d'Urso. Eh, Per és, fer és la gravíssim. punyeta, per M fer la punyeta. No, no ja és, que el cap de la guàrdia urbana està ocultant radio Marturia en aquest sí, moment. Sí, sí, i <laughs> està, està amb la grua al costat i dius amagat. Està amb uns minocs mirant-me a mi com miro exacte. jo per la finestra i ja, està, exacte, ja exacte, és este és este. Don't ja que parlem d'un trasto, parlem de la fita el trasto que vostè volia comentar. Volia Fantàcia, sí, senyor. Eh, per si algú encara no ho sap, aquest proper diumenge 7 d'octubre té lloc aquí a Martorell, la fila del trastum. Jo quan he, vist, he quedat fascinat. Uh -huh. Perquè dic, a quins rastros refereixen? Clar, sortia un dibuix que es ve com un sofà, però dic, no pot ser que sigui una fila de rastros només de mobles. Home, no, bueno, suposo que pot portar altres rastros. Jo havia pensat en rastros humans, fins i tot. Home, en rastros humans, no sé, perquè llavors igual és tràfic de, de blancs. Oiga, no, ja. som <ríe> uh -huh. uh, sí, sí, sí. <ríe> uh, que es chama. Jo que comateixa, ala sucalta, estuguem a que plau, quim adopta. Eh, més, eh, he visca també es fa una, un fantàstic curs de de whiskies. Aquí. Sí, senyor, aquí a Martorell Eh, uh, pues això, això m'apuntaré. M'entrau un voltes per aparcar, això ho he vist. De Espera. De fet, no he vist l'altre ja, avui. he la foto del Jamelga que teníem, dic, espera, m'he quedat mirant aquells trolls de la femella, i després l'he vist tant a les lletres, no? ja. em dic, anem, anem cap a baix, amb no? no? una cara amb i s'acaba la imatge de la dona, però llavors allà, curs d'iniciació, dic, curs d'iniciació, anem bé, doncs una, anem una idea bé. que està bona, whiskins i tants, I, però un moment d'acord, o sigui, un curs d'iniciació al, al Club Whiskeria, que és un altre concepte sí. no, però això no, no, perquè no. es doni compte que mm -hmm, hi havia sí. un gran publicista francès que deia un cartell ha de ser un crit des de la paret i Soltant, això és el sí. que havia passat a vostè sí, vostè ha vist una senyora i dius me'n vaig cap allà dius, ah, mira, ja se n'ha assabentat que hi ha un clus d'inició de whisky el dia i l'hora no se enterat doncs la veritat és que no les havia di, no les havia di perquè estava mirant el cul de la senyora. No, més, no el cul no li ha arribat encara. He natvision la vista a veure si podia veure el cul, però no, m'ha acabat en comas a les jatas. Em pensei això que jo estic intentant aparcar en aquell moment. Vull dir, pensi que ja és difícil aparcar amb Arturell, si a Si Sembla que insistència aquests estímuls publicitaris ja siguin pels trastos, no i coses. S'ha macut algun nessa rumaca disairei aquí a la fi del al Iniciat en el curs de whiskis. Mira dona aquesta, doncs, és és normal, és o més que si no no una multa per aparcament. Però és una cosa. Llavors és que tu quan vas aparcar si estàs mirant tant i hi ha un el forat, te'ls roben. En posen un altre cotxe. Eh, senyor, senyor Requesens, li, prevo, li, li imploro, li suplico de genolls que no em tregui vostè whiskeys, dones guapes, i després va a buscar un forat, perquè llavors un es guanya una mala fama, no, sisplau, no ho faci forat, això. Allò del forat, vostè sap que m'estava referint a un forat per aparcar. Sí, sí, ja, un, un forat on deixar-lo, perquè totalment, deixar com que jo tinc un aparell petit, i Exacte, cap a quatre eh? Vostè I és i conscient que vostè li està tema al senyor Monagal. Nosaltres, per culpa no, no, de quan t'havies cometet... que mateix, vostè, es... que està malalt, es dona compte que està pensant una cosa que jo no he dit? Home, que vostè haurà... està pensant en segones? Mm. Però si és el met Sí, el llenguatge és el mateix, però evidentment vostè està pensant coses que jo no he dit. Estic vostè pense... està malalt. Sí, estic pensant que és, potser és l'única paraula de sis síl·labes no? que hem dit en aquest programa avui, metellenguatge. Ho dic de cara a propers programes. A enri... metellenguatge. metellenguatge. Jo crec que hauríem d'enriquir més. Gran, gran... Sí, sí, gran Com frase. Paraula, no, gran paraula, és una paraula llarga. Jo crec gran que gran hem de fomentar els tetrasíl·labes, els pentasíl·labes i els exasíl·labes. Vostè què vol fer, un diccionari en companyia català, català en companyia? Ah, exacte escoltim mm, en fin, no? escolti, millor està mal temps ara podem editar un llibre sí, un llibre va bé, home, com el d'Històries Veïnals exacte, com no? d'Històries Veïnals que vostè ens ha quedat gaire perquè diu això és col·lectiu i aquí ha demanat permís ah, exacte. I, més... i en qui repartirà els beneficis ah, no? exacte, perquè clar, aquest llibre es paga uns diners, eh, la primera reflexió és qui pagarà per un llibre en paper que ja has pogut llegir gratuïtament per internet això és una gran frase també ah. és una gran frase. Mm. però hi ha gent que diu com que jo he sortit en el llibre vull tenir aquesta referència en paper perquè un dia o altre pot ser que la catósfera es mengi el bloc aquest uh -huh. i desaparegui? Exacte. I per tant desapareixen tots aquests originals. Uh -huh. Però vostès sempre els tindrà un paper. Home, jo és que la meva referència... Un paper que vostè pot tocar i pot olorar. Perquè hi ha gent que no sé per què, per set ous, quan agafen un llibre nou oloren el paper. Eh, Quadens crema tenien un, tenen un olor molt maca de crema. A ah, vostè també ensuma el paper? Quan, quan el sí, el faig, el faig en forma cilíndrica i el poso a sobre d'un mirall. Ensuma, ha... en no li dic que el fuma. Ah, perdoni, perdoni, es pensava que estàvem perdent una altra cosa. No, ensuma, ensuma, posa eh. el nas Ah, mm? ah, sí, sí, sí. o pitutiària aquesta que no sé com es diu, eh, sobre el paper que hi ha gent que olora el paper ara no sé, ara no sé com... si parlem de cultura, de drogues o de les dues coses a vegades és, de tot, és, és... tot en, sí, tot en, sí, tot en sí bé, ja que estem parlant de, de cultura li parlaré una cosa de cultura popular que suposo que vostè ja sap, els taxistes de Madrid han posat unes pagatines contra les ventositats dels clients em sembla molt bé creu que ja estan fars? De que la gent no li entra el cotxe i... Epa, no, llar, és, que crec que, és que jo crec que... A veure, no s'ha de prohibir, s'ha d'optimitzar. Jo el que faria, tenint en compte que molts taxis, tant a Madrid com a l'àrea metropolitana de Barcelona, com a moltes ciutats d'un món, funcionen amb gasbuta, el que s'hauria de fer és eh, que el client que arriba i que ha menjat una fantàstica fava d'astoriana o qualsevol altre plat, que genera aquesta producció de flotulències, el que hauria de fer introduir-se un tubet en el recte i un tubet I que ja connectés directament amb el dipòsit de gas, de gas. Que ten, i que ja aprofitessin. Però quants cotxes van amb gas botar? Bastants. Sí? Més... Sí? Cotxes particulars pocs, però vehicles taxis, taxis n'hi bastants. Jo sí, sí, sí. fa molt de temps que no veig la típica imatge del taxista que surt recull del taxi canvia la bombona, canvia la xeta de la bombona. Perquè ara fan de dos en dos i de tres en tres. Oi, sí, ja, sí, ja, però abans, veure... abans vostè veia que el... paràvem un semàfor, sortia l'home corrents, obria el capó i canviava una aixet a l'altre i pam, tancava. No canviava amb bona, sinó canviava una aixet a l'altre i continuava. Ara fa molt de temps que no ho veig, això. Home, perquè han millorat. Ara ho, fan des de, ara ho fan des, de, des del control, no? Des del de treballar. Igualment, guia, que avui ja no veurà gaires taxistes que va fer aquella guia llardosa de l'any de la Picó, <ríe> que diu... <ríe> con no, con la calle 13, no, que és més anterior, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, com li diu vostè, amb el GPS? Com el GPS i el navegador. El GPS, el navegador, el navegador. El GPS eh, només se les coordenades, el navegador el que fa és interpretar les coordenades, les posa sobre un mapa. Eh, si és que està ben fet, que no sigui com el que tinc jo, un navegador que directament no surt ni a casa... O és com és aquest utilitzar. últim mapa que han tret a l'Apple, no? Que Quin posa... És? Posa un que la Sagrada Família, no sé, em sembla que està Granollers... Sí, la esa agranollista fa... Giralda no sé on estar, o si sigui, està tot canviat. Home, és que a Granollers també hi ha una sala de família. A Manresa n'hi ha una de sala família, Això, mm -hmm. sí, sí, sí, Que és una família molt catòlica. No, és una església que és es una església de sala família ah. que és a de la Picó i suposo que n'hi han de vàries. Doncs bé, senyors, senyors, eh, amb, amb, aquesta, amb aquest aquesta punt cultural del senyor cultural Brau, dient, i religiós. Cultural, cultural, i religiós tot a l'hora. Respectués, que no sigui caras, que algun comandant internista per als no, no. Doncs amb això ja posarem punt i final aquest en companyia d'avui dimarts 25 de setembre del 2012 Els espero el proper dimarts a partir de les 12 al migdia aquí la sintonia del 91.2 de la freqüència modulada i com sempre els hi dic, moltes gràcies per escoltar-nos en nom de l'equip que ha fet possible aquest programa